Коли я заходжу у спальню, Лейла риється в ящиках, бурмоче собі підніс. Та де ж ти? Нічого не знайшовши, відчиняє шафу. Я трохи панікую, а раптом вона випадково знайде обручку. Підходжу, беру її за руку, відволікаю увагу на себе. Що ти шукаєш? Ліки. Ну, звісно. Я відкриваю верхній ящик тумби і дістаю пігулки. Даю Лейлі одну, хоча в неї такий вигляд, ніби вона готова забрати в мене баночку і закинути в себе абсолютно все. Гадки не має, що так її стривожило. Взявши пігулку, Лейла біжить у ванну і відкриває кран, кладе пігулку на язик, п'є просто з під крана, нахиляє голову, щоб ковтнути пігулку. Це нагадує мені той вечір в басейні, коли Аспен дала їй аспірин. Від цього спогаду я всміхаюся, стою у дверях, спираючись на раму. Ксанекс ніби трохи заспокоїв Лейлу, тож я намагаюся відволікти її від тривоги розмовою. Пам'ятаєш, як я подумав, що твоя сестра дала нам наркотик? Лейла різко повертає до мене голову. «З якого б це дива Аспен давала нам наркотики?» Я бачу жаль в її очах. Щойно ці слова злітають з її губ, вона опускає голову і хапається за раковину. «Вибач, довгий був день». Лейла гучно видихає, відпускає раковину, йде до мене, обвиває руками мою талію і притискається лобом до моїх грудей. «Я обіймаю її, богатки немає, як воно, коли в тебе таке відбувається в голові». Лейла бореться, як може, тож я не беру її зміни настрою близько до серця. Я кілька хвилин обіймаю її, слухаючи, як її пульс потроху сповільнюється. «Хочеш у ліжко?» – шепочу я. Лейла киває, тож я проводжу руками по її спині і знімаю її футболку. Десь між ванною і ліжком ми починаємо цілуватися. І отак минає кожен наш вечір. Вона нервує, я її заспокоюю, ми кохаємося. Коли Лейла заснула, я пішов у душ. Заснути після душу все одно не зміг, тож спустився вниз і за кілька годин переробив усе, на що зазвичай витрачаю цілий день. Поголився, помив посуд, написав частину тексту нової пісні. Вже перша година ночі, я знову лежу в ліжку з Лейлою, але ніяк не можу заспокоїтися. Заплющую очі, намагаюся заснути, але в голові крутиться купа думок. Я думав, що сьогоднішній день стане для Лейли інакшим, спокійним, Думав, що все буде як тоді, коли ми вперше зустрілися. Але ні. Це був такий самий день, як і всі інші з того часу, як Лейла виписалася з лікарні. Гадаю, їй все ж слід звернутися до психотерапевта, хоч я й страшенно не хочу пропонувати це знову. Мама і сестра наполегливо радили їй це, але вона сказала, що впорається сама. І до сьогодні я був на її боці. Думав, що якщо допомагати моїй боротися з тривогою, вона мене. Але Лейлі лише гірше є. Я дивлюся на годинник і раптом відчуваю, що Лейла заворушилася. Чую, як вона встає. Потім чую кроки, бо дерев'яній підлозі. Спочатку я вирішую, що вона йде в туалет, але кроки стихають і певний час вона не ворушиться. Відчуваю, що в ліжко вона не повернулася, тож повертаюся і дивлюся, що вона робить. За пару метрів від ліжка на стіні висить дзеркало. Лейла дивиться на себе. У кімнаті темно, тільки слабке світло в місяця пробивається крізь шибки, тож я не зовсім розумію, що вона намагається розгледіти. Вона крутиться вліво-вправо, роздивляється своє відображення. Дивно, що вона так довго на себе дивиться. Я чекаю ще пару хвилин, може Леля -ля ляже назад, але вона стоїть там і далі. Тоді підходить ближче до дзеркала, піднімає руку, проводить по ньому вказівним пальцем, наче хоче намалювати своє відображення. «Лейло?» Вона рвучко смикає головою в мій бік. Очі широко розплющені, повні сорому, наче я впіймав її за чимось непристойним. Лейла біжить назад до ліжка, стрибає під ковдру і розвертається до мене спиною. «Спи!» – шепоче вона. «Все гаразд!» Якийсь час я дивлюся її потилицю, потім перевертаюся на інший бік. Сон як рукою зняло, особливо після такого. Годинник показує першу тридцять. Лейла вже заснула і злегка хропе, а я заснути не можу, хоч як намагаюся. Вилізаю з ліжка, беру телефон, спускаюся вниз, сідаю на диван у великій залі. У нас зараз 1:35, а в сієтлі 23:35. Мама рідко лягає до півночі, тож я пишу їй, питаючи, чи спить. Вона відповідає дзвінком. Я вмощуюся проти підлокітника і свайпаю праворуч. Привіт, «Ви вже доїхали до Канзасу?» – питає вона. «Ага, десь о п'ятій приїхали». «Як Лейла?» «Нормально, як була. А ти?» «Я зітхаю». «Нормально, як був». Мама сміється. Вона завжди знає, коли я брешу. Але також знає, що я все розкажу, коли захочу. «Як Тім?» Це перший чоловік, з яким мама почала зустрічатися після смерті батька. Я з ним бачився кілька разів. Ніби нормальний, лагідний, тихий... Такого я і бажав би для мами. Добре, на його ринкові заняття не набралася група, тож їх скасували. І тепер у нього зранку додаткова вільна година. Він дуже радий. Це класно, кажу я. А потім питаю, не встигнувши навіть зрозуміти, як ці слова злетіли з моїх уст. Ти віриш у привидів? Раптове запитання. Ну так, я просто не пам'ятаю, щоб ти колись у принципі про них говорила. Мені до них якось байдуже, відповідає мама. Я в них не вірю, але зі мною ніби не траплялося такої історії, після якої я б у них точно повірила. Вона мовчить секунду, тоді питає. А що, ти віриш? Ні, кажу я, бо й справді не вірю. Але сьогодні не знаю, стало щось дивне. Я мало не підпалив будинок, куховарючи, був на горі, коли відчув запах диму. А коли повернувся на кухню, рушник, який я залишив на плиті, лежав у раковині, і кран був відкритий. Каструля валялася на підлозі, і хтось вимкнув плиту. Лейла весь час була на горі. Не могла це бути вона? Дивина, каже мама, а у вас там є камери спостереження? Ні, але будинок був замкнений ізсередини, навіть вікна зачинені. Ніхто не міг отак погасити вогонь і непомітно вийти. Хм. Замислюється вона, справді дивно, але якщо вже вас врятували від пожежі, то у вас там, схоже, янголохоронець живе, а не привид. Я сміюся. Чи ну, прибиральниця якась, усміхається мама. Що ще новенького? Я знову зітхаю, але нічого не відповідаю. Ліси, відчувати таке нормально. Я нічого не казав про почуття, і не треба. Я ж твоя мама і знаю, коли ти нервуєш. Ти вічно за все почуваєшся винним. Це одна з найгірших твоїх рис. Тут вона має рацію. Я притискаю долоню до лоба. Не знаю, що зі мною не так. Ну, давай розберемося, каже вона. На тебе напали у власній квартирі. Дівчину, яку ти кохаєш, мало не вбили. Ти цілий місяць просидів біля неї в лікарні, а потім ще дуже довго доглядав за нею. Цілком достатні приводи понервувати, підсумовує вона. Ще й привод на додачу. Я сміюся. Відчуваю, як із плечей спадає тягар. Мама завжди знає, як підтримати мене. І мені навіть не треба розповідати про свої емоції. Знаєш, за чим я скучила? Питає мама. За чим? За тобою. Я бачила тебе в останні півроку тому. І то були не найкращі дні. Коли ти приїдеш в Сіятел? Скоро. Лейлі вже дозволили подорожувати, тож я з нею поговорю. Якщо до наступного місяця? Та мені байдуже, коли ти приїдеш. Тільки приїжджай. Гаразд. Завтра поговорю з нею і зателефоную. Добре. Скучила і люблю тебе. Обійми Лейлу за мене. Обійму. І я тебе люблю. Я кладу слухавку і нерухомо лежу на дивані в фозі людини, що зазнала поразки. Можливо, у мене депресія? Я ймовірність, що до терапевта треба мені, а не Лейлі. Я навіть почасти сподіваюся, що останнім часом у мене в душі відбувається отаке через депресію, паскудна думка та все ж, що як насправді якийсь хімічний дисбаланс, тоді я міг би просто почати пити пігулки і поступово знову полюбити своє життя. Все циклом ці реально перетворилось на пісню я беру ноутбук з краю стола, долишив його раніше, відкриваю вардівський документ і друкую слова. Вдар мене в теплі груди, і я не відчую болю, навіть якщо щосили, навіть якщо ножем. Це не тому, що я став втомлений від любові, просто життя набридло до починок уже. Я дивлюся на написане і розумію, що чесніших текстів ще ніколи не писав. Таке враження, що мене більше ніщо не радує, навіть музика, і рани, які я намагаюся загоїти, відкриваються знову. Треба просто купити цей будинок. Ми будемо тут жити, посадимо сад, заведемо собаку і пару котів, може навіть курей, а може знову відкриємо готель і тоді тут ще суботи хтось одружуватиметься. Я згортаю Word і відкриваю Google, знаходжу на сайті рієлторки і знаходжу будинок. Оголошення збережене у мене в вибраному. Я дивлюсь на нього щодня відтоді, як побачив. Так легко уявити, як ми з Лейлою будуємо тут життя. Можливо, якщо я матиму надзвичайну приватність в особистому житті, то зможу прийняти збільшення своєї публічності. Впевнений, що між цими речами можна знайти прийнятний баланс. Та й Лелі тут буде легше вилікуватися, особливо, якщо ми поставимо паркан і ворота з електронним замком. Візьмемо і поїдемо з міста, де почалися всі наші погані спогади. Я клікаю на іконку емейлу, e хочу написати рієлторці. У мене є кілька запитань про будинок, і я хотів би, щоб вона приїхала поговорити сюди. Тоді Лейла теж зможе долучитись до обговорення. Я дописую листа і веду курсор до кнопки «Надістати», але не встигаю клікнути, ноутбук різко закривається, придавивши мені руки. Що за хрінь? Я відкидаю ноутбук, рефлексивно, хоча мені боляче дивитися, як він грюкає об дерев'яну підлогу. Але що це була за хрінь? Я дивлюся на руки, потім на ноутбук, що лежить у метрі від мене. Це неможливо пояснити. Він захлопнувся так сильно, що в мене почервоніли кісточки на руках. Я лечу нагору, зачиняю за собою двері спальні. Подумки перебираю всі можливі варіанти, як це могло статися, але не знаходжу жодного логічного пояснення. Це точно не поломка в самому ноутбуці і не вітер. Я не вірю у привидів. Це ідіотизм, гробана дурня. Може, у мене просто глюки. Я вчора прокинувся о четвертій ранку в Теннессі, щоб зібрати наші речі, і вже не спав близько доби. Мабуть, це воно. Треба просто поспати. Виспатися як слід. Я залізаю під ковдру. Серце калатає. Натягаю ковдру аж по вуха. Наче перелякане маля, що ховається від уявних монстрів. Завтра понесу ноутбуку у сервіс, гляну, що з ним не так, і там же куплю камери, якусь систему охорони, яку можна під'єднати до телефону. Від сьогодні всі дивні речі, що відбуватимуться в цьому будинку, будуть записуватися на камеру. Розділ 8 Я прокидаюся майже о 9:00. Вчора цілу вічність не міг заснути, я б іще ще на одну годину дрихнув, але маю вставати до Лейли. Після всього, що трапилось вчора, дуже хочеться зварити каву і посидіти на наганку на самоті. Ставлю каву відкриваю холодильник у пошуках вершків, але за мить завмирає. Побачив дещо краєчком ока. Мій ноутбук лежить на кухонному столі. Я дивлюсь на нього, боюся ворухнутися. Мені що, все наснилося? Злюся сам на себе, що так легко засумнівався в собі. Я ніколи не плутав з реальністю. Однак зараз маю виразне відчуття, що все-таки сплутав, бо я точно вчора кинув ноутбук на підлогу у великій залі. Він закрився, вдарив мене по пальцях, і я його швергонув. Може Лейла вставала, поки я спав? Хоча навіщо їй мій ноутбук? У неї є свій. Я йду до стола, сідаю перед ноутбуком, повільно відкриваю і проводжу пальцем, по трикпаду, щоб розбудити його. Хочу глянути історію пошуку, подивитися, що там Лейла про мене думала. Ноутбук вмикається, і я бачу, що вордівський документ відкритий на весь екран. Я точно пам'ятаю, що згорнув його перед тим, як відкрити гугл, тож Лейла точно брала мій ноут, поки я спав. У мене в животі все обривається. Звісно, що Лейла прочитала чернетки моїх пісень. Вона тепер думає, що вони про неї. Я збираюся згорнути документ, але тут помічаю в лівому нижньому кутку позначку – дві сторінки. Я ж написав лише чотири речення, і не більше. Звідки взялася друга сторінка? Я скролю і бачу на другій сторінці слова, яких точно не писав. Їх усього чотири, але від них у мене холоне кров. Вибач, що налякала тебе. Я читаю і перечитую слова в своєму документі разів за двадцять, аж поки на кухню не спускається Лейла. Не встигає вона зайти, як я питаю. «Ти вчора брала мій ноутбук?» Вона здивовано дивиться на мене. «Яке дурне питання!» «Ні!» Йде просто до кавоварки. Стоїть до мене спиною. Не впевнений, що я їй вірю. Їй тут не подобається. Вона намагається налякати мене, щоб ми поїхали. Мабуть, бачила історію пошуку і тепер хвилюється, що я куплю будинок. Може, вже не хоче цього? Але навіщо такі складнощі? Нащо перекладати мій ноутбук на інше місце і вдавати, ніби нічого з ним не робила. Написала цих чотирьох слів. Чому вона просто не скаже мені, що не хоче тут жити? Хтось грається зі мною в дурнуваті ігри, а оскільки в будинку лише Лейла, то це точно вона». Але проблема в тому, що напряму в неї про це не спитаєш. Надто вона вразлива. Боюся, що якщо звинувачу її в брехні, вона закриється, піде нагору, закинеться ще якоюсь пігулкою і виробиться. Перш ніж закрити документ я ще раз перечитую слова. Але Лелі нічого не кажу. Вона або вже і так про все знає і сама їх написала, або страшенно перелякається, якщо я розповім, що хтось переніс мій ноутбук з іншої кімнати, поки ми спали. Обидва варіанти хрінові. «Тобі сьогодні треба щось запостити», – каже Лейла, розмішуючи замінник цукру в каві. «Може, фото без футболки біля басейну?» – підморгує. «Бляха, я зараз не можу про це думати. Я або сиджу через стіл від людини, яка намагається мною маніпулювати, або ж поселився в будинку, де хтось чи щось до устрачки мене лякає. Як би там не було, треба встановити камери. Я гуглю, де їх купити, але найближчий – «Бестбай» у кількох годинах їзди». До найближчого Валмарта 100 кілометрів. Бляха, ми реально в сраці світу. Можна замовити онлайн, але доведеться чекати кілька днів. Хочеш зі мною в місто? Питаю я в Лейле. Треба дещо купити. Вона кривиться. У місто? Ліце, Так просто в місто звідси не поїдеш. Я закриваю ноутбук. Та тут лише годинку їхати. Сходимо пообідати. Лейла робить ковток кави ніби думає над моїми словами. Я замислююся теж. Коли я купуватиму камери, у неї явно виникнуть питання. Вона ж думає, що ми тут лише на два тижні. Я можу й сам поїхати, кажу їй. Якщо ти хочеш побути сама, не проблема. Лейла думає секунду, потім скоса дивиться на мене. Ти не проти, якщо я не поїду? Вчора не могла заснути. Може залізу зараз у ліжко ще на пару годин? Звісно, мала, без проблем. Я цілую її в лоб перед тим, як вийти з кухні. Повернуся після обіду. Напиши, як щось буде потрібно. Інтерв'ю. Я нахиляюся вперед, спираюся ліктями на стіл. Говорити вже легше. Мабуть, тому, що найнеприємніше вже позаду. Чому ви купили камери? Питає чоловік. Чому просто не поїхали? Я гризу й так уже обкушений ніготь. Гадки не маю. Можливо, тому, що в той момент я вперше за довгий час щось справді відчув. «Про що ви?» «Я був ніби занімілий, із середини, довго, а в цьому будинку відбувалось щось неймовірне, хоч і незбагненне. Я не поїхав, бо певною мірою мені подобалося». «Тобто вам не було нудно?» «Я думаю про це хвилькою. Раніше теж не було, у мене була Лейла, але взагалі я не боявся всього, що відбувалося. Складно боятися того, у що не віриш. Я гадав, що з камерами все проясниться». «А зараз?» «Зараз вам страшно?» «Я пригадую все, що сталося за останній час. Були моменти, коли я хотів поїхати, втекти від усього цього. Відбувалися відверто жахливі речі, але навіть попри це я впевнено відповідаю. Ні, страху немає, є співчуття. Люди в таких ситуаціях зазвичай не так реагують. Знаю, я тому й написав вам, не тому, що мені страшно, а тому, що хочу відповідей». «Камери допомогли?» «Спочатку ні». Але згодом так. Розділ дев'ятий. Одну камеру я встановив на кухні, другу – на книжковій полиці у великій залі. Під'єднав їх до телефона, тепер, коли вони зафіксують рух, я отримую сповіщення. Це було два дні тому, і поки що вони реагували лише тоді, коли в їхнє поле зору потрапляли я чи Лейла. Я приїхав сюди заради Лейли, але сказати, що не міг сконцентруватися, це нічого не сказати. Я завжди озирався через плече, чекав, що от ось що станеться, навіть брехав їй, що працює допізна, а насправді просто сидів у великій залі і блукав сайтами про всіляку надприродну дичину. Минулого вечора так засидівся, що заснув на дивані. Я щойно прокинувся. За вікном ще темно, мабуть, десь 5 ранку. Я все ще на дивані, але не поворухнувся відтоді, як розплющив очі. Намагаюся пригадати, в якій позі я заснув, що тримав у руках, чи був накритий. Бо я не пригадую, щоб на мені був плед. Він лежав на спинці дивана, це правда. Але не пам'ятаю, щоб я ним накривався. Коли я засинав, складений плат лежав на спинці. Я розумію, що наймовірніше це Лейла спустилася і накрила мене, але все одно добре пригадую, що і як було, і лише тоді відкриваю застосунок. Лейла не знає про камери, я не намагаюся щось приховати від неї, та все ж встановив їх, поки вона спала. Просто подумав, якщо Лейла їх помітить і щось спитає, я скажу, що вони були до нашого приїзду. Хай не хвилюється. Але переглядати відео – це порушення її приватності. Я не хочу казати їй, що маю до них доступ, бо не хочу зайвий раз її нервувати. Не варто. Крім того, не хочу зізнаватися, що я за нею шпигую. Але певною мірою так воно і є. Я поставив камери, щоб спіймати її на гарячому. Бо кого ще мені ловити? Привидів, у яких я не вірю? Стороннього, який дивовижним чином відкриває зачинені двері? Я вирушуся вперше з того моменту, як розплющив очі, кілька хвилин тому. Повільно сідаю і беру телефон. Відкриваю застосунок, помічаю, що мої пальці тремтять, поки перемотую відео до того моменту, коли заснув. Чого в мене тремтять руки, якщо я справді думаю, що це просто лейло? Заснув десь о другій, тож микаю запис із цього моменту. Сиджу на дивані, досі наполовину загорнутий у плет, і перемотую по кілька хвилин. Десь о другій тридцять. У дверях кімнати з'являється тінь. Лейла в кадрі не видно, але я точно знаю, що тінь її. За кілька секунд вона повільно заходить у кімнату, дивиться, як я сплю, потім накриває мене пледом. Це була Лейла. Я ідіот. Зовсім уже зозулька злетіла. Сам себе переконав, що тут відбувається щось незбагненне. Я вже хочу закрити відео, але тут Лейла робить дещо, що привертає мою увагу. Накривши мене, вона переводить погляд просто на камеру у великій залі. У моєму горлі клубок. Лейла дивиться на камеру добрих 15 секунд, а потім іде до неї. Проходить через кімнату зі здивованим виразом і зупиняється просто перед камерою. Вона не піднімає її, навіть не торкається, просто дивиться в неї. Так, наче хоче, щоб я її побачив, а через секунду розвертається і виходить з кімнати. А я далі сплю на дивані. Вся ця історія з Лейлою і камерою якась дуже дивна. Я прокручую і передивляюсь відео ще раз, але цього разу не вимикаю його, а дивлюся й далі, коли Лейла виходить з кімнати. Пару разів я перевертаюсь на дивані, але окрім цих руків у кімнаті нічого не відбувається, до певного моменту. Приблизно о 4.29 ранку камера різко розвертається і в кадрі сама чорнота. Я ставлю відео на паузу і дивлюся на камеру, що стоїть на полиці. Вона розвернута до стіни. Одразу ж встаю і розвертаю її назад, щоб вона знову бачила велику залу. Вона не могла сама так розвернутись. Я передивляюся відео разів 15, намагаючись зрозуміти, як це могло статися. Однаково не можу. І в кімнаті на цей момент не було нікого, окрім мене. Я нервово ходжу кімнатою. Я не можу це пояснити. Це неможливо пояснити. А якщо комусь покажу, мені скажуть, що це фейк. «Може, так і є? Таке може бути? Може, камера й повинна сама крутитися?» Я знову йду до камери. Беру в руку, роздивляюся в ніби хочу знайти у ній щось таке, що пояснить, чому вона так розвернулася. «Може, за стосунок хакнули? Таке могло бути? Сидить зараз хтось біля комп'ютера і крутить камери, лякає людей». Це пояснення логічніше. Та за 10 хвилин я знову опиняюсь за кухонним столом, гуглю привидів і будинки з привидами. Я створюю аккаунт під фейковим іменем у чат-кімнаті про паранормальні явища. Читаю пости на форумі, аж доки за вікном сходить сонце. На кожній прочитаній історії я закочую очі. Люди розповідають, що бачили тінь, чули звук, що в них блимало світло, речі, які надзвичайно просто пояснити. А це хрін поясниш. Як камера могла сама розвернутися, як плита могла сама вимкнутися, як рушник, що лежав на плиті, опинився в раковині, як ноутбук може сам писати тексти і мандрувати з кімнати в кімнату. Я відчуваю, як основи моїх переконань починають хітатися, коли роблю власний пост на форумі. У темі я пишу «Скептик». Потім у тлі тексту. Я не вірю у привидів, ані трохи, але відбуваються речі, які не може пояснити навіть такий скептик, як я. На кухні сама вимикається плита, предмети самі переміщуються, ноутбук закрився просто мені на руки. Спочатку я думав, що це дівчина мене розіграє, але не збігається, вона завжди в ці моменти десь в іншому місці. Не знаю, що я хочу від вас почути, мабуть просто хочу, щоб якийсь інший скептик усе це мені пояснив. Але скільки має статися дивних подій, перш ніж ми перестанемо шукати для них пояснення. Натискаю опублікувати. Почуваюся повним ідіотом. Закриваю ноутбук. Дивлюся на нього. Я зглузду їду. Не тому, що відбувається щось дивне, а тому, що я дозволив собі думати, що це неможливо пояснити. Усього є пояснення. Треба просто його знайти. «Ти сьогодні рано?» Я здригаюся всім тілом від лейленого голосу. Не чув, як вона спустилася. Вона нахиляється і цілує мене. І лише тоді йде до кавоварки». Я вже заварив каву, але це було дві години тому, коли я вирішив стати ідіотом і змарнувати цілий ранок, читаючи історії про привидів. Але я вже не той ідіот, я подорослівся за останні дві хвилини. Отямився. «Які плани на сьогодні?» – питає Лейла. Вона попиває каву, дивлячись у телефон. «Не знаю», – думав над музикою попрацювати. «А в тебе?» – знизує плечима. «Може, біля басейну поваляюся?» Лейла кладе телефон на стіл, поруч ставить чашку і йде до мене. Протискується між мною і столом і я трохи відсуваю стілець, щоб вона сіла на мене. На ній футболка, яка навіть живіт їй не прикриває, і рожеві трусики. Коли Лейла вдягає щось таке відкрите, я це моментально помічаю, зазвичай. А коли помічаю, то дуже швидко позбавляю її цих речей, бо ми одразу опиняємося голі в ліжку, душі чи на дивані. Але цього разу я не звернув на неї уваги, аж поки вона не сіла мені на коліна. Я хапаю її за сідницю і зариваюся обличчям у її шию. Ось вам ще один доказ, що останні кілька днів я геть не на тому сконцентрувався. Я правильно пам'ятаю, що басейн тут із підігрівом? Ага. Може візьми вихідний і давай зі мною до басейну, пропонує вона. Вихідний біля басейну? Звучить непогано, і на дворі побути не завадить, а плавати разом із Лейлою означає пригадати, як ми вперше були разом у тому басейні. А це неймовірно добре. Я проводжу руками їй по спині, всміхаюся. У купальниках і плавках чи без? Яке дурне питання. Лейла всміхається, і це вперше за довгий час я бачу на її обличчі щиру усмішку. Вона так мені подобається, що я цілую Лейлу, поки вона ще не перестала сміхатися. Та водночас ця усмішка мене дивує. Чому Лайла не питає про камеру? Може, думає, що то камера власника будинку? Хай так і думає. Лайла знайшла величезний надувний матрац із підставками для чашок і з колонкою тож тепер ми разом лежимо на цьому посеред басейну. Вона лежить на животі і намагається засмагати, хоча сонце не таке уже й тепле, може вона навіть спить. Я лежу на спині і поти сороміцьки переписуюсь на форумі про паранормальні явища. Зараз вже далеко по обіді, і хоча я вирішив, що я вже не той ідіот, який зранку писав оте дурне повідомлення на форумі, я все одно читаю коментарі і не можу начитатися. Скільки ви вже живете в тому будинку? Чувак, валіть звідти, там когось убили. Я відповідаю одразу кільком людям. «Ми не живемо в цьому будинку, він виставлений на продаж, і ми тут на пару тижнів. Я думав його купити, але тепер уже не певен. Історію будинку не знаю. Як її знайти?» Я натискаю «Опублікувати», і Лейла стогне. «Ти вже дві години в телефоні сидиш», – скаржиться вона. Висмикує телефон у мене її з рук, я намагаюся забрати його назад. Паранормальний форум ще відкритий, але вона не дивиться на екран, просто витягує руку і кладе телефон на бетон поруч із басейном, так, щоб я не міг до нього дотягнутися. Мені соромно. Вона має рацію. Я сьогодні з рук не випускаю його. Лейла перевертається на спину. Матрац хитається. Вона розслаблена, ліниво прикриває рукою заплющені очі. Якусь хвилину я дивлюсь на неї, проводжу поглядом по всій лінії її тіла. Вона зараз скаржена сексуально. «У тебе колись був секс на надувному матрасі на воді?» – питає. Лейна не розплющує очей, просто широко всміхається і хитає головою. «Ні, але радо ризикну». Ми мало їли і чимало випили, тож спроба потрахатися на надувному матрасі в басейні провалилася. Ми, тиричі, впали з нього, але не здалися. Просто перебралися на один із лежаків. Сонце почало сідати, здійнявся вітер, і хоч вода була тепла, лишатися на дворі, стало прохолодно. Ми вже кілька годин, як лежимо у ліжку. Лейла дивиться фільм, я намагаюся читати форуми, але вона постійно крутиться, і мені складно ховати від неї екран. Зрештою, я вирішую піти вниз, вимикаю лампу. «Теж спатимеш?» – питає Лейла. Її голос придушений, бо вона говорить у подушку. Ще трохи попрацюю над піснею. Я нахиляюся і цілую її. «Напиши, якщо піаніно буде надто сильно чути». Лейла киває із заплющеними очима. «Телевізор вимкнеш?» Я вимикаю телевізор і спускаюся на перший поверх. «Сьогодні все добре, Лейла була розслаблена, спокійна. Після секції якоїсь миті я майже зізнався їй, що хочу купити цей будинок. Я цілував її в шию, думав про те, який чудовий сьогодні день і якими чудовими можуть бути всі наступні». Хотів спитати, що вона думає про ідею купити цей будинок, але не зміг. Купити будинок – дуже серйозний крок. Купити його разом із дівчиною, яку я знаю менше року, ще серйозніший. Сьогодні справді все було майже ідеально, але в повітрі досить висить невизначеність, і не лише через дивні події. Я впевнений, що Лейла захоче приймати таке серйозне рішення, і я вирішив нічого не казати, принаймні поки що. Я йду в велику залу, сідаю за піаніно, але настрої писати музику сьогодні якось немає. Я ставлю на піаніно ноутбук, хочу перевірити пошту, але замість цього одразу лізу на форум і читаю відповіді на свій пост. Чому він взагалі продається? Спитаю попередніх власників, чого вони виїхали. А дійсно, цікаво. Коли ми були тут минулого разу, будинок не продавався. І я пам'ятаю, Лейла казала, що Аспен довелося за рік бронювати тут вихідні. Якщо в них була така черга, то навряд чи бізнес ішов погано. То чого вони так різко закрилися і виставили будинок на продаж? Я скролю коменти далі, аж поки натрапляю на коментар людини з нікнеймом «Корпорація таємниць». Клікаю на його профіль, сміюся з опису. Привиди – теж люди. Ого, вони насправді дуже серйозно до цього ставляться. Я знову відкриваю його коментар і читаю. Ви вже намагалися поспілкуватися зі своїм привидом? Під цим коментарем – купа інших. Не можу навіть читати. Я не можу сприймати серйозно людей, які стверджують, що говорили з привидом. Закриваю ноутбук, співчуваючи всім, хто проводить купу часу на тому форумі. Навіть якщо привиди існують, як мені в біса поговорити з ним? Я вважаю себе значно розумнішим за всіх на тому форумі. Та все ж ловлю себе на тому, що озираюся. Дивлюся собі за спину, потім вперед. перевіряючи, чи немає поруч лейли. Шепочу. Тут хтось є? Нічого не відбувається. Ніхто не відповідає. Це тому, що привиди в не існує. Бляха, ліце. Господи Боже, бурмочу я. Тепер я такий самий, як ті прибацані на форумі Я встаю і потягуюся, озираюся, чекаю ще кілька секунд Так ніби хтось усе ж має відповісти на моє питання Нарешті хитаю головою Яке ж божевілля в моїй голові останні кілька днів Я йду до дверей, беруся за ручку і раптом мене зупиняє звук Натискається клавіша піаніно Звук такий гучний, що я навіть впізнаю ноту До четвертої октави я заплющую очі. Не може бути. Я повільно розвертаюся із заплющеними очима. Не знаю, чого чекати, коли я їх розплющу. Може, просто ноутбук упав на піаніно? Серце так калатає, що я відчуваю пульс аж у шиї. Розплющую одне око, потім друге. Біля піаніно нікого немає. У кімнаті лише я. Я негайно дістаю з кишені телефон, відкриваю застосунок, переглядаю відео з камери за останні 30 секунд. Бачу, як я стою біля піаніно, потягуюся, я спостерігаю за піаніно. Щойно я доходжу до дверей, до четвертої октави, натискаю саме собою. Клавіша просто сама зіграла. Поруч нічого не було, взагалі. Цьому немає жодного логічного пояснення. Моя перша реакція – тікати. Але друга, що йде від тієї частини мене, який усе це цікаво, перемагає. «Зроби так ще раз», – прошу я, підходячи до піаніно. Минає кілька секунд, і клавіша знову натискається. Я хутко роблю крок назад, коліна от-от підкосяться. Сука! Я нахиляюся, роздивляюся піаніно, повільно вдихаю і видихаю. Мені хочеться спитати ще щось, у мене мільйон питань. Але мені заважко прийняти, що все це відбувається насправді. Вочевидь, отут для мене і пролягає межа, бо я поспіхом кидаюся до дверей. Біжу. На середині сходів зупиняюся і спираюся на стіну. Пригадую всі історії про привидів, з яких сміявся, всі казки, у які не вірив. Невже я справді помилявся? У мені підіймається скепсис. А може насправді то страх? Як я міг усе життя помилятися? Я завжди знаходив пояснення будь-чому, і лише події останніх кількох днів я не здатен собі пояснити. Я можу або бігати від цього, або зустрітися із цим віч навіч, розібратися, заспокоїтися. У фільмах жахів завжди є герой-ідіот, який не тікає, коли варто було б. Зараз я цих героїв розумію. Їм важливіше довести, що те створіння не таке вже й страшне, а не зберегти своє здоров'я і життя. Я не впевнений, що мені слід боятися отого, але переконаний, що треба з ним розібратись. Я повертаюся в кімнату і зачиняю двері зсередини. Нормальна людина вже орендувала б авто і прожогом тікала б звідси, і я досі не впевнений, що за кілька хвилин не зроблю саме так. «Хто ти?» – питаю я, дивлячись на піаніно і притиснувшись спиною до дверей, на випадок, якщо доведеться драпати. Чекаю відповіді. Тоді розумію, що на таке питання не відповіси клавішою піаніно. Нарешті, я невпевнено підходжу до піаніно, зазираю за нього, під нього, всередину. Дротів немає. Немає нічого такого, за допомогою чого хтось міг би наді мною жартувати. Натисни іншу клавішу. Майже одразу звучить нотаре. Я прикриваю рот рукою і бурмочу крізь неї. Триндець. Це сон. Я сплю. Це одне пояснення. Натисни ля. Звучить нота ля. Дупля не відбиваю, що відбувається, але тепер уже повністю затикаю рота внутрішньому скептику і просто слухаю інтуїцію. У мене є питання, кажу я. Щоб відповісти так, натискай до. Ні, це ре. Якщо відповіді не знаєш, натискай ля. Звучить до четвертої октави, тобто так. У мене трохи тремтить голос. Ти небезпечний? Не знаю, на що я це спитав. Небезпечні створіння ніколи в такому не зізнаються. Натискається «ре» – ні. Ти привид? Я не знаю. Ти мертве? Я не знаю. Ми знайомі? Ні. Я ходжу кімнатою туди-сюди. Здається, ноги летять над підлогою. Я їх не відчуваю. Шкіру аж коли від цікавості. Чи то страху. Я їх ніколи не розрізняю. Я розмовляю з піаніно, бурмочу я собі під ніс. Що в біса відбувається? Я точно сплю. Це має бути сон. Або так, або хтось жартує. Розігрує мене. Та бляха сто відсотків Лейла влаштувала пранк, щоб мене трохи розворушити. Може, десь хтось сидить зараз і регоче з мене. Треба попитати таке, чого ніхто не може знати, якщо не був тут разом із зі мною. Я дивлюсь на камеру. Може, річ у ній? Хтось із охоронної компанії влаштував це і думає, що це смішно? Я знімаю наволочку з однієї з диванних подушок, кидаю камеру в неї і загортаю. Піднімаю п'ять пальців. Я підняв три пальці? Ні. Один? Ні. П'ять? Так. Опускаю руку. Я поїхав дахом, питаю собі підніс. Я не знаю. Я не тебе питав. Я сідаю на диван і тру руками обличчя. «Ти тут саме?» «Так». Минає чимало часу, перш ніж я ставлю наступне питання. Треба переварити все, що сталося за ці півгодини. Але я все ще намагаюся відшукати хоч якесь пояснення. Я сиджу мовчки. Піаніно теж не грає. Ще ніколи мене так не штирило адреналіном. Хочеться розбудити Лейлу і показати їй усе це – але я ж зараз поводжуся, ніби знайшов собачку на вулиці, а не якусь зовсім іншу реальність. Лайла колись про таке казала, що існують різні реальності. Бляха, може, вона й мала рацію. Від цього мені ще сильніше хочеться все їй розповісти, але я боюся, що вона перелякається. Може, навіть захоче поїхати, доведеться пакуватися, сідати в авто. І я так і не отримую відповіді на тисячі питань, які крутяться в голові останні кілька хвилин. Наприклад, що воно таке, хто воно таке. Можеш показатися мені? Ні. Тому що не хочеш? Ні. Не знаєш як? Так. Я проводжу руками по волоссі, беруся рукою за шию ззаду, йду до книжкової полиці біля стіни. Мені потрібно більше доказів, що це не пранк. Не так легко взяти і відкинути все, у що вірив усе життя. «Зніми з полиці книжку», – кажу я. Якщо хтось хакнув камеру спостереження, то вони цього зробити не зможуть. Терпляче дивлюся на полицю. Минає 10 довгих секунд. Потім книжка, на яку я дивився, вислизає з полиці, зі стуком падає на підлогу. Я дивлюсь на неї, не вірячи своїм очам. Відкриваю рота, але не видаю ані звуку. Кілька хвилин намотую коло кімнатою. Думаю про все, що сталося. Відчуття, ніби я занімів. Повірити не можу. У тебе є ім'я? Так. Яке? Нічого не відбувається. Піаніно мовчить. Я розумію, що відповісти за допомогою піаніно не вийде. Думаю, як би так скласти слово з нот, але тут чую звук. Ноутбук, що лежить на піаніно, відкривається. Розгортається вордівський документ, починають друкуватися літери. В-І-Л-Л-О-В Я відстрибую від ноутбука. Тепер мені вже зовсім стрьомно. Поки ми розмовляли через піаніно, у мене ще жевріла надія, що все це можна пояснити. Клавіша там запала, миша залізла під струни, ну хоч щось. Але після книжки, а тепер оцього, це вже повноцінна розмова з нічим. Тут немає нікого, окрім мене. Тож пояснення лишається одне – привиди існують. А конкретно цього звати Віллов. Я дивлюся на екран так довго, що він гасне. Потім ноутбук закривається. Сам, без дротів, і це неможливо пояснити. Це просто божевілля. «На добраніч, бляха-муха! Я йду геть!» Піднявшись у спальню, я відкриваю ящик, де лежать лейлені ліки. Їй прописали три препарати – від тривоги, від безсоння і знеболювальне. Я випиваю по пігулці кожного. Інтерв'ю «Чому ви пішли, коли вона назвала своє ім'я?» Я сміюся. «А чому я не втік, коли плита сама вимкнулася? Чи коли ноутбук сам закрився?» «Не знаю. Мабуть, важко було повірити в таке. Коли все життя у щось вірив, так просто за півгодини цього не зміниш». Диктофон досі працює. Чоловік питає. «Що ще сталося того вечора?» Я відкриваю рот, щоб сказати «ні», але ми обоє різко перевонемо погляд на стелю, бо вгорі щось гучно гупнуло. Я вибігаю з кухні і мчу сходами. Лейла досі прив'язана до ліжка, а от лампа, що стояла на столику, валяється на підлозі. Лела спокійно дивиться на мене. «Розв'яжи мене, інакше зламаю щастись!» Я хитаю головою. «Не можу!» Вона піднімає ногу і штовхає приліжковий столик. Він сунеться підлогою. Вона знову його пхає і цього разу перекидає. «Допоможіть!» – волає вона. «Допоможіть мені!» Вона знає, що внизу хтось є. Щоправда, гадки не має, що ця людина тут не злід для того, щоб допомогти їй утекти. «Він тобі не допоможе, Лейло, кажу я. «Він тільки допоможе нам знайти відповіді». «Я не хочу відповідей! Я хочу поїхати нахрін звідси!» Відтоді, як усе це почалося, я не раз бачив її засмученою. Але не настільки. Якась частина мене рветься розв'язати її і відпустити на волю, але в такому разі я отримую самі проблеми. Лейла одразу піде в поліцію. І що я скажу? Що мене до цього змусив привид?» Якщо мене не заарештують, то кинуть в психушку. Я беру обличчя Лейли в долоні. Тримаю міцно. Вона не налаштована сидіти спокійно. А мені треба, щоб вона дивилася мені в очі. Лейло! Лейло, послухай! Сльози течуть її щоками. Вона важко дихає. Ковтає ротом повітря. Білки очей почервоніли від ридань. Лейло, ти знаєш, що я тут безсилий. Ти ж знаєш, ти бачила відео. Я витираю сльози з її щік, але вони люються далі. Навіть якщо я тебе розв'яжу, ти не зможеш втекти. Якщо я не зможу втекти, то нащо тримати мене зв'язаною? Лейла захлинається слізьми болю. Розв'яжи мене, я хочу вниз, до тебе. Якщо хочеш, прив'яжи мене там, до стільця байдуже. Просто не хочу сидіти тут на горі сама. Я хотів би, але не можу. Не хоче, щоб вона почула те, у чому я зараз зізнаватимуся чоловікові унизу. Я розумію, що їй страшно, але вона тут у безпеці, навіть якщо їй самі так не здається. Добре, ми підемо вниз. Її очах з'являється надія, але одразу ж згасає на наступних моїх словах. Скоро. Мені треба 20 хвилин, тоді я прийду по тебе. Цілую її в лоба. 20 хвилин, обіцяю. Ставлю столик назад, повертаю на місце поламану лампу і йду на кухню. Ноги, здається, наливаються свинцем, поки я спускаюся сходами. Що довше я тримаю Лейлу зв'язаною, то сильніше відчуваю провину, і то важче їй буде мене пробачити. Воно взагалі того варте? Чи варті відповіді для мене й Віллов того, через що проходить Лейла? У неї все гаразд? питає чоловік, коли я заходжу до кухні. Ні, не гаразд, вона прив'язана до ліжка Я плюхаюся на стілець і ховаю обличчя в долонях Давайте вже покінчимо із цим, щоб я міг вирішити, що робити з нею Вона знає, чому я тут? Ні Вона взагалі щось знає? Трохи, але вважаю, що це через травму голови, втрата пам'яті Гадки немає, що її це ніяк не стосується І чому, на її думку, витримаєте її силою? Вона думає, що я монстр. Чому ж просто не відпустити її? Це дуже просте запитання, але відповідей на нього багато, і вони заскладні. Тому що вона, можливо, права. Можливо, я справді монстр. Чоловік киває майже співчутливо. Не знаю, як йому вдається дивитись на мене без осуду, але саме так він на мене й дивиться. Таке враження, що в нього подібне не вперше. «Після інциденту з піаніно ви ще того вечора говорили з Вілов?» Я хитаю головою. «Ні, я заснув. Проспав 12 годин через пігулку. І коли прокинувся, Лейла вирішила, що знову хоче бути біля басейну, попри те, що вчора згоріла. Лягла під парасолькою і читала книжку в тіні. Я пішов з нею. Не хотілося залишатися в будинку. Було дуже некомфортно після того, що сталося минулого вечора». Але весь час, що ми провели на дворі, я просидів у телефоні, дивився на камери, чекав, що щось ще станеться, переписувався з людьми на форумі. «Ви того дня говорили з Віллов?» Десь о п'ятій вечора приїхали Аспен і Чет. Я навіть не намагався з нею поговорити, намагався все забути, але Вілов цьому сильно завадила. «Як?» – приєдналася до нас за вечерею. «Розділ десятий. То що, які плани на річницю?» Питаю я. Я ще сили намагаюся не випадати з розмови, вдавати, що мене зараз цікавить тільки вечеря, хоча подумки є зовсім не за цим столом. Просто будемо подорожувати країною і практикуватися робити дітей. Широко всміхається Чет, дивлячись на Аспен. Ні, я ще на протизаплідних, заперечує вона. Тому я й сказав практикуватися, відповідає Чет. Переводить погляд на мене. Ми заїхали до Гадчистана дорогою сюди. Ти бував у музеї соляної шахти? Я роблю великий ковток пива і відповідаю. Ні. У нас був секс у шахті, широко всміхається Чет до Аспен. Я дивлюсь на Лейлу. Її аж вивертає. Аспен стогне і просить. Будь ласка, припини розповідати про наше інтимне життя. Так, її Лейла. Будь ласка. Я теж змолився б, аби він припинив. Але я їх майже не слухаю. Кілька годин тому, коли вони тільки-но приїхали сюди, Чеда ще можна було терпіти, поки він не влив у себе вісім банок пива. «Вже дочекатися не можу, коли скінчиться період медового місяця», – бурмоче Аспен. «Ти мене просто вимотав уже!» Чед регоче, бере її руку, цілує. Аспен трохи м'якше її. й досі тримає виделку і коса дивиться на Чеда. Як вам тут відпочивається? питає Аспен. Дуже дивно бачити це місце таким порожнім. Добре, відповідає Лейла. Зміна теми їй явно до вподоби. Найбільше я кайфую, що весь басейн тільки для нас, хоча якщо не ховатимося від сонця, з мене скоро почне злазити шкіра. І будинок продають, уявляєте? дивується Аспен. Круто було б мати власний мініготель, га? Але й не підйомна купа роботи, відказує Лейла. Я трохи втискаюся у стілець. Цікаво, чи справді Лейла так думає? Вона відрізає крихітний шматок піци. Це домашня піца, Аспен приготувала. Лейла раніше теж таку робила, але після операції жодного разу. У піце товста скоринка, з сантиметра за три начинки, тож їсти її руками геть непросто. Серед усіх нас тільки чедне їсть виделкою. А я б тут не витримав, каже він. Знаєш, скільки тут до магазину з бухлом? «Далеко! А ще у нас закінчилося пиво!» Аспен підсуває до нього пляшку вина, що стояла у центрі стола. «Є ще кілька пляшок вина!» – нагадує вона. «Будь ласка, не пийте моє вино!» – просить Лейла. «На драковину є полиця з алкоголем!» На цих словах Чет підстрибує. Краще б Лейла цього не казала. Чеду було досить вже три банки пива тому, але він усе одно підводиться і прямує до полиці. Аспен наливає собі вино. Я дивлюся на Лейлу, бо щойно вона якось дивно завмерла. Таке інколи буває через тривожність. Я спостерігаю за нею, вловлюю кожен порох. Сподіваюся, що це не початок панічної атаки. Але щось мені не подобається у її вигляді. Лейла кладе виделку і бере піцу руками. Відкушує здоровезний шматок. Потім ще один. Тримаючи піцу, правою рукою бере вино лівою і робить ковток. «Як же смачно!» Каже, майже стогнучи. Так, ніби кілька днів не їла. Усі переводять погляд на Лейлу. Вона пхає до рота решту піци. Аспен дивиться на Лейлу таким самим поглядом, яким Лейла перед цим дивилась на чеда, З ноткою відрази. Лейла встає, тягнеться до протвіння з піцею, бере руками ще один великий шматок. Плюхається назад і пхає до рота стільки піци, скільки туди вміщається. Вона знов це робить. Їсть так, наче від цього залежить її життя. Не відриваючись від Лейли, погляду, Аспен із жахом спостерігає, як та запихується піцею. «Фу!» – каже Аспен. «Виделку візьми!» Лейла завмирає і дивиться на Аспен, потім на мене. Раптом у її очах з'являється сором. Провина. Вона ще раз швидко відкушує здоровежний шматок і запиває чималим ковтком вина. Леда ставить вену на стіл і ніби не знає, що робити далі. Потім притискає руку до лоба і стогне, заплющивши очі. О господи, як же болить голова! Вона масажує лоба, опускає голову, розплющує очі і... кричить. Так раптово, що ми всі підстрибуємо на стільцях. Від її крику починає кричати Аспен. Що таке? Вона схоплюється на ноги. Павук? Залізає під стіл. Де? Лейла хитає головою, але нічого не каже. Дивиться на свою порожню тарілку, потім встає і відходить задом від стола із виразом смертельного жаху на обличчі. «Принеси води», – кажу я Азбен. Сам встаю і йду до Лейли. Вона притиснулася спиною до стіни, вся тремтить. Вона дуже повільно вдихає і видихає, але не відводить очей від стола. Я ніжно кладу руку їй на щоку і розвертаю обличчям до себе. «Лейло, все гаразд?» Вона киває, але руки все одно трусяться, коли вона бере склянку води, що їй принесла Астен. Випиває все одним ковтком і мало не впускає склянку на підлогу, віддаючи. «Мені недобре», – каже Лейла і розвертається до виходу. Я йду за нею нагору. Щойно вона заходить у кімнату, прожогом кидається до ящика і починає перебирати пігулки. Її руки досі тремтять, і коли вона відкруковує баночку, частина пігулок розлітається підлогою. Я нахиляюся і збираю їх. Тоді забираю в Лейли баночку і складаю все назад. Коли я зачиняю ящик, вона вже залізає під ковдру. Я сідаю поруч. лела скрутилася посеред ліжка, наче не в животі матері. Я накриваю її, ніжно гладжу по волосю, намагаюся заспокоїти. «Що сталося?» Лейла хитає головою, не хоче відповідати. «Нічого, просто не здужую. Думаєш, надто швидко їла?» Здогадуюсь я. Вона перевертається на спину, натягує ковдру до підборіддя. «Я не їла», – каже вона. Слова звучать різко. Голос повен злості і розгубленості. Мені хочеться спитати, що вона має на увазі, але глибоко в душі я і так знаю відповідь. У неї в пам'яті. Може, якісь непомітні приступи? У неї вже був такий у лікарні, але тільки один раз. Тож їй вирішили не приписувати від цього ліки. Треба завтра зателефонувати її невропатологу. Я вимикаю лампу біля її ліжка цілую. Скоро зайду, гляну, як ти. Лейла киває і накривається ковдрою з головою. Вона зараз багато спить, більше, ніж зазвичай. Плюс провали в пам'яті, плюс дивна поведінка. Їй явно треба до невропатолога. Але ще я хвилююся, що її травма голови тут ні до чого. Я кілька хвилин сиджу поруч із нею. Спускатися не хочу, краще не лишати її саму. Але ж треба прибрати на кухні. Я спускаюся сходами, а в голові крутиться купа думок. Аспен уже завантажує посудомийку. чай лежить обличчям на столі, не відпускаючи склянку з якимось напоєм. Щоправда, він не зовсім виробався, бурмочившись нерозбірливе. «Все гаразд?» – питає Аспен. «Я навіть не намагаюся виправдати Лейлу. Я нічого не розумію. У мене повно питань». «Не знаю», – каже голова болить. «Ну, у неї явно будуть мігрені до кінця життя», – каже Аспен. «Такий побічний ефект, коли тобі прострілили голову. Що поробиш?» Аспен знає, що каже. «Як-не-як, -як, вона медсестра?» «Впевнений, вона бачила значно частіше хворих, залейло». Аспен кладе посудомийку останню тарілку. «Треба відвести Чада нагору. Допоможеш?» Я трясу Чада, аж поки він розплющує очі. Тоді тягну за руку і кажу. «Чашлуй ліжечко, друже!» Він му «Я не хочу з тобою в ліжко, лідце!» Намагається мене відштовхнути, але я закидую його руку собі на плечі. «Я тебе відведу в ліжко до твоєї дружини!» На цих словах він перестає вириватися, піднімає голову, озирається, знаходить очиму Аспен. «А я сильно п'яний! Трахатися можу?» Аспен хитає головою. «Ні, сонце, капець який ти п'яний! Може завтра?» Він опускає голову, так наче розчарований у собі, але при цьому нам вдається підняти його на ноги. Він хнюпає весь час, поки ми ведемо його в кімнату, вкладаємо в ліжко, і Аспен провожає мене до дверей. Ми, мабуть, вже поїдемо, коли ви прокинетесь. Якщо я не побачуся з Лейлою, перекажи, що добре посиділи. Та не так уже й добре, усміхаюсь я. Аспен знизує плечима. Ну то я звичливості. Може, дорогою заїдемо до вас ще раз? Довідчити не так далеко. Я бажаю їй добраніч. Виходжу з кімнати, йду глянути на Лейло. Не знаю, чи спить вона, але ковдра натягнута аж вище очей. Двері спальні я лишаю відчиненими, щоби почути, якщо вона покличе мене. Спускаюся у велику залу і дістаю телефон. Потім влаштовуюся на дивані. Тричі передивляюся запис вечері. І щоразу помічаю дрібниці, з якими все стає лише дивнішим. У неї змінилася постава, вона спілкувалася з усіма, а потім раптом перестала, що й стиснула голову перед тим, як закричати. Все це дуже дивно. Але що тепер взагалі нормально? Це міг бути провал у пам'яті, непомітний приступ, але в ці дві хвилини вона зовсім не була схожою на себе, точно як тоді, коли перелякалася, поївши пасти. Я не можу припинити думати про ті слова, що вона сказала, коли я вкладав її. Я не їла. Я беру ноутбук і йду на кухню. Відкриваю той самий вордівський документ, де написано «Вибач, що налякала тебе» та ім'я Вілов. На кілька секунд притримую свого скептика і пишу питання. Це була ти? Відсуваю ноутбук на кілька сантиметрів від себе і терпляче чекаю. Майже одразу на екрані з'являються літери. Так. Ці літери ніби б'ють мене в живіт, в спину, в щелепу. Мабуть, я вже прийняв, що в цьому будинку живе якийсь дух. Але повірити, що він здатен вселятися в тіло Лейли – це зовсім інший рівень. Все це реально. Реально, як Божий день. Ніяк не заперечиш. Я починаю пригадувати різні моменти, що сталося по нашому приїзді. Як Лейла роздивлялася себе в дзеркалі, в темряві. Як з'їла за дві хвилини більше вуглеводів, ніж за останні півроку. І ще сьогоднішня історія. Всі ці рази то була не Лейла. А коли ще, то була не вона. Серце починає калатати сильніше, не швидше, просто гучніше, жорсткіше. Я відчуваю його биття не лише в грудях. Я мав би злякатися, серце мало б вистрибувати з грудей, але ж ні, мені не страшно. Взагалі-то я злий. Хто б це не був, що б це не було, мені не подобається, що воно отак використовує Лейлу. Але ще я злий на себе, бо хочу побачити це ще раз. Мені потрібно точно знати, що Лейла не їде дахом, і що дахом не їду я. Мені потрібні відповіді на всі мої питання, хоча я ніколи не думав, що маю такі. Тож друкую. Зроби це ще раз. Я хочу нормально поговорити з тобою. Я закриваю ноутбук, не даю шансу відмовитись тому створінню, з яким спілкуюся. Але і не рухаюся теж. Якщо це все правда, я хочу, щоб воно довело, що реальне. Хочу на власні очі побачити, як зміниться Лейла, точно знаючи, що відбувається. Нагору я не йду. Хочу, щоб воно саме прийшло до мене. Тож ще кілька хвилин сиджу на кухні. Чекаю. Серце б'ється все сильніше. Я не чую, як відчиняються двері, однак чую кроки на сходах, повільні. Сходи ріплять під вагою того, хто ними спускається. Я не озираюся, коли воно заходить на кухню. Вперто дивлюся на стіл прямо перед собою. Запах парфумів Лейли я відчуваю ще до того, як бачу її. Тож це не аспен і не чет. Спиною пробігають мурашки, перекидаються на плечі й руки. Вона обходить мене, я все ще не піднімаю очей. Вперше за весь час мені справді страшно. Я не знаю, чого очікувати. Це Лейла. Вона просто за дуже дивним збігом якраз спустилася до мене. Чи Лейла спить усередині цього тіла? Нарешті я дивлюся її очі. Вона бере стілець і сідає. Це Лейла. Але й не вона. Що ж соній змінилося? Вона дивиться на мене так, ніби ми незнайомці. Виглядає наляканою. А може це не страх, а цікавість? Вона піднімає ногу, ставить босу ступню на стілець. Обіймає коліно, кладе на нього голову і просто дивиться на мене. «Лейла?» Я шепочу, але не тому, що хочу говорити тихо. Мені просто бракує повітря. Горло стиснуло від нервів. Вона хитає головою. Вілов киває. Я нахиляюся вперед, шумно видихаю, масажую лоб. «Якого хріна?» «Ти не тікатимеш?» – питає вона. Її голос – це голос Лейле. Але звучить він інакше. У ньому щира радість. У Лейленому такого немає. А варто? Ні. Це так дивно. Як це можливо, що я дивлюся на Лейлу, але бачу геть незнайому людину? Моїй зузульці гаплик. Це очевидно. У чоловіків шизофренія зазвичай починається у 20 із чимось років, так? Може це воно? Шизофренія? Я радше повірив у це, ніж у те, що бачу тіло, яким володіє дух. Я поїхав дахом. Вона знизує плечима. Ти вже питав? Я досі не знаю відповіді. Озирається на холодильник. Можна соку? Соку? Вона хоче соку? Я киваю і починаю зводитись на ноги, але вона піднімає руку. Я сама. Йде до шавки, дістає склянку, відкриває холодильник, дістає пляшку апельсинового соку. Я просто спостерігаю. Все це зачаровує мене. Вона рухається не так, як Лейла. Легко, граційно, ніби ні трохи не стримує тривога. Вона спирається на стіл і залпом випиває сік. Зітхає, притискає порожню склянку до щоки. Очі її заплющені, вона ніби насолоджується смаком